Inna alhamdulillah në ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiru wa në a'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyati amalina min yahdi illahu falamudillelah wa min yudlil falahadiyelah wa ashadu an la ilahe illallahu ahdhu ula shirika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Tundurua l-hazhar Majdhoy m-m-sima tona Ntema n-pastri m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m-dizay m- në zdo mësim për një tem të veçant për i smundive në for për të smundit cilat janë smundit zemrës dhe ka në vojnë njëriu të i pastroj zemrën për i të të smundive që të shpëtoj nga azjarë i gjëhnemit dhe të fitoj kënejsin Allah dhe nuk ka mundësi ndryshe vetë të mëse duke i pastroj zemrë Nuk kam u thinjë njërë që të shpëtoj nga dënimi të dënimit gjehneve duke pasruru zemën ti për këtë u së mundjeve. Dhe duke mbushru zemën ti me adhurime dhe më ato që ka urdhuruar Allahu subhanu wa ta'ala dhe profetis sallallahu alai sallem të cilat dovin një shalë dhe në vim. Profetis sallallahu alai sallem thotë në haditin e saktë Inna Allah la janë dhuru ila suarikum Allah nuk është shikon pami të tuaja Si jeni O lakin janë dhuru ila kulubikum Por shikon zemrë të tuaja Që do tëtë se Zemrë është thelbi I fitorën sëse so i humjës njëriut Nëse njëriut nuk e regulon zemrë në ti A jeshë shkatëruar Nëse nuk interesohet për pastrimin e zemrës të i për smundjeish është është i shkotorruar në të dy botët. Nëse do të flasim me Nain Allahu Subhanuhu Teala për një smundje shkotorruese, një smundje që mund të themi që ajo është nga smundjet e para që kanë ekzistuar te krijesat, në kjo smundje është smundja e mendimit mosis. Smundja e mendimit mosis. Unë jam menduar me thënë drejten që t'i gjejë originë në kse fjale në gjurë shqipe, që thonë i thonë mendje madhësi. Se në arabisht të ka originën shumë e qartë. Dhe, me së koktojun, fjale në mendje madhësi në gjurë shqipe dhe thotë që njëri ju të duket vete në mendje në ti i madhë. Ta shikojmë me mendje në vetë, vetën e ti të madhë. Se në arabisht të në kibër, dhe me thonë që thonë duket të duket vete i madhë. Të duket vete i madhë. Kiber Dhe ne në shimit thimë mendim ansi Nësa duke të që lijmë është Mendim të ndë të i duke shimab Dhe kjo është Cilësi shkatarruese për njëriun Ndërsa Koptimi terminologik Ose dhe më thënë Koptimi si pas islamit Në thjesht Në fjales mendim ansi ashtë si që ka përkovizuar dhe ka cinsuar vetë profetës kërë shkytë për mendematsia dhe ka thënë mendematsia është kundështimi të vërtetës dhe në nëndlesimi i njerëzve mendematsia është kundështimi të vërtetës dhe nëndlesimi i njerëzve dhe më thënë që nëse njëriju nuk e parnon të vërtetën kërë i vjenë më argumentet e veta ose i duket vete më i mirë se tjerët, më i lartë se tjerët, dhe i shikon njerëzit më syrë në poshtërimit, a i është më një mathë. Edhe nëse është i til, mjerë për ta. Dhe do të regojme argumente të cilat kanë të reguar dëmin e më një më një mësës dhe ku e të qonë më një më një më një një një më një një më një më një më një më një më një më një më një më n Dieta ka përmendur të të shkaqje mendëmosis katër shkaqe. Tregon vendin e parë për kuvizimin e mendëmosis, e dyta është shkaqet që e çojnë në mendëmosi. Do të jenë katër. Shkaku i parë është pëlqimi i vetes. Edhe ka dallim ndër pëlqimin e vetes dhe mendëmosis, sepse pëlqimi i vetes është hapi i parë për të çuar në mendëmosi. Një person i përqemve të ti edhe i duket i plot, i mirë, i shkëllqyër, i kuluar, i madhë, madhështorë, e mëradhë edhe këtë person në këtë moment që këtë fillon edhe mendon për vetën e ti këtë dhe mendimësh atëher fillon edhe i shikon njërëz më syrën e poshtrimit dhe i sa rinët lëjgrade që mund të ishofi njërës dhe i duket njërës si gomerë, vetë në vetë e ti i duket njëri. E kjo është një gradë shumë në dyre me në masis, për cilë e dhe më thënë e këzistonë sot të e këshumisa e njërzve. Të shumë për e tërri që i thonë vetës musliman. Nuk po flasë për qëfutë, se qëfutë e kanë shpërme me gojë, e thonë që gjithë kryesat janë gomerë të cilë duhet të shërben qëfutëve. Por, po flasë për ata flas që i thonë vetës musliman Shka ku i parë përqimi vetës Dhe përqimi vetës E qonë njëri unë në gjëhënëm Më dië profetis sallallahu një sëllim Ka të rëgohë një hadith sakt Që një person Ishte duke jesur në tok Dukë i përqyrë vetja Me një jesje, me një masje E fundosë Allahu subhanu e ta'ala në tok E fundosë dhe i gjyë të thësitë të tokës dhe e rëndit në gjykimit. Shkët shfardënimi. A ti duke vete i lartë dhe Allah e uli poshtë. Në më thënë, nëse ti kërkontë në të ngrejët të, të ngrejësh lartë me me në masinë të ndët, po shtëronë Allah s.w. E kundër ta, asaj që të dëshëronë të i. Për në dhe profetit s.a. ka thënë një hadith saktë, Kushtë të regohet modest e ngreja të Allahu Kushtë të regohet modest e ngreja të Allahu Që do të thot Kushtë të regohet vendimath e poshtron Allahu Kushtë të regohet vendimath e poshtron Allahu Subhanu e Taala në të dy botët Shikoni faronin Një nga shemur i më të qitë vendimasis U thoshtë të njerëzve Unë jam zoti ju e i lartë A nuk i shikoni të lumejnë Tho shë faraunë A nuk i shikoni të lumejnë që rjedin për po shmeje Shëtër nuk, nuk i shikoni të lumejnë Nuk i shikoni të lumejnë që rjedin për po shmeje Dhe Allah i madhëruar I bëri lumejnë që të rjedin si për ti Për ta I bëj të aposhtruar I bëri lumejnë të rjedin si për ti Si U fundë në det U palosë deti U fundë në detet Në ty Të të regonde, që lumej të redhin si për ti, jo poshti, për të poshtruar Allah subhanu ta'ala. Kjo është menimosia. Shka kisa është përqimi vetës. Shka këtjetër është që e qonë një menimosi, është edhe u rejtja. Do më thënë, kur ti u rejtë një personë, Edhe urrëjtë ka zënë vend në zemrën tonë kundrejt i personit, ti nuk parnoën për ti asnjë të vërtetë që të vjen. E urrën vllajën tonë musliman, e thot ajo vllaq i frikallallahu, kjo është hamnglejot. Ti vetëm se urrën e kundëstton atë se parnohet të vërtetë. Që po të thot dikush tjetër që nuk e që ti nuk e urrën, ti do të parnoj të vërtetë, por vetëm sepse urrën atë ti nuk e parnoën të vërtetë, ndërkjo është mendëmosie, mos pranimit të vërtetës për atë personi i cili ta solli në të rastin që një person i cili ti urrejë dhe bashkëta urrejës kalohen në një sëmundje Allahu nuk vëjt. Shkaku i tretë i këtij sëmundje është hasedi. Hasedi, zilia është një sëmundje e qiejë, të cilën ka thënë profeti sallallam, sëmundje e umeteve të mparshme dhe ka thënë, dhe ka thënë që hasedi edhe urrejtia e ruaj njeri unë ka thëmë profetët sëmë nuk po o thëmë që ruaj në kokën por e ruaj në fenë e len njeri unë pa fe një person shikon të këvlaj vetë një mjërësi që ka aji edhe ndëron që Allah të e largoj të mjërësi të personi ndëron dhe dhe fillon kërën u rejti për të person pa bërë e gjunaf në kërë zilia, hasedi smira Në kjo hasë dikau urrëti, dhe çfarë do lloj fjalë të, të i thotë ky person, do thini ky ka hasë, nuk e panon për ti. Si urt javi i këshillës se panon për ti. Dhe kjo gjithashtu është mendimallësi. Dhe kjo është një prej shkaqeve të mendimolisis. Edhe shkaku i katërt është syë fajsia. Edhe syë fajsia, ose ai quhet rria, është gjithashtu një smundje e keqe, për cilën ne folëm në pjesën e kaluar. Edhe sujë fajsia gjithashtu e shtyn njëriun që a i të bjerë me një masi Si Fillon edhe njëriu Bisedon për një qështë e fitare Edhe e këshilon dikush Ose e korijon dikush Në sytë njërzve Aty ku a i e bëri gabimin Edhe a i vetën për mësundukur për parë njërzve Që a i ka gabuar nuk e përnone atës bërtec Po të e kishtë e thënë dikush më vete mund të përnone të Kër nga që ja fa, të nësut njerëzve, a i nuk e, e parënët të të të vërtet dhe bije në me në mëndimasi. Tëpse si që tha me në mëndimasi, e shë mos parënimi të vërtetës, edhe në mblefsimi njerëzve. Mos parënimi të vërtetës, është një prej lojeve në me në mëndimasi, edhe i cili shikon se qëfar të thonë njerëzit për të, edhe jeton për njerëzit, dhe jo për të kërashu Allahus. Ati i cenohet Kjo pami e njërë të njërzit A i e kundështonë të vërtetën nga Afrika Se mos njërzit dhe mendojnë përte që e kjo nuk dika e Kjoja shësia than tjere të, të vërtetën E kjo nuk e dinte, nuk bënde Edhe Mendojnë se po pështrohet Po që e se përnonë të vërtetën së njërzve Përnda edhe Zjedhë rrugën tjetët që është rrugë e mos përnimit vërtetës E sa e sa njërzit kët Shikoni një rast që e ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem të këtyre personave, të këtij lloj njerëzish. Ishte profeti sallallahu alejhi dhe selem një herë ulur me sahabët po hanin bukë. Edhe ishte edhe një person që po hante me të majtën. Po hante me dorën e majtë. I tha profeti sallallahu alejhi dhe selem: "Ha me të djathtën." E urdhroi, "Tha ha me të djathtën." Pse se me Allahun ha shajtani i thon nuk kam mundësi. Shikom mendim mosia. Ku çon një më mend mosia? Subhanallahu, sa gjerë thjesht. Është gjerë shumë thjesht. Nga majta ta kalosh kafshat, ta hash më diafën. Nuk është e vështirë. Por nuk e linte vetja njeriu në atë moment, apo njerëz don, njerëz ja kë gaboje, korrigjoi dhurat Allahut, ç'tone me radhë do do i themi ne pasaja si ka gabuar ky? Nuk e la egoizmi vetës ti edhe tha nuk ka mundësi edhe profetis sallallahu alai sallam atër ju përgjigj dhe i tha kur mos pach mundësi që të fa përgjigjë ashpër, përgjigjë shumë ashpër sepse përgjigjë e ti ishte përgjigjë me në mdhenjsh përna edhe profetis sallallahu alai sallam e malkoj dhe i erë një lutje për e të dërguajt Allah e Allah në rujt edhe thot transmitu se si hadithit i tha profetit sallallahu alajhi wasallam mos paç mundsi dhe në atë moment thot nuk e ngriti më dorën e djallit, nuk e ngriti më thot. Ju paralizoi djallja. Ky ishte një ndryshim shpejt, i shpejtë i mendjes më dhënëre që në dyna. Për shkak të minimosisë së tyre. Ndërsa tek Allah subhanahu wa taala ata kanë ndryshim akoma edhe më të madh. Allah subhanët talë ka tërguar në kura dhe nuk dhe du t'i bje shkurt Dhe di se janë kanë shumë gjera për tërguar Po do rëpichimi të përmledhim për Shkurt dhe shkurt Ka tërguar Allah subhanët talë në kura në që mendimansia Shkak që e qonë njëri unë të largohet nga Binden dhe Allah subhanët talë Shikon i blisin I blisin e shemë dhe me i mirë për të qështje Shfar e shtu i blisin mos binden se shde Kura urdhër Allah subhanët talë Mendimansia i përqehu veti, i du veti më i mirë sa ademi, u të regua mendimat dhe urdit Allahot edhe u largua nga bindje Allahot subhanët ta'ala. Kërë që mendimatësia e qënë njeriun që a i largot nga bindje dhe Allahot subhanët ta'ala. Edhe këtë dë thotë që ta qënë njeriun në gjahënëm. Gjithashtu, ka të regua Allahot subhanët ta'ala, përveç kësaj që është përmëndë në shumë, e të kuarnore, ka të regua Allahot subhan që mendimasia është kak për dënimin e popojve mendimasia në ka bërë Allah shak për dënimin e të të cire të kanë të thotë Allah ndër tjera ome jeshten kifane i badet i ojeste këbir fëse e shurum i leji gjemiha thotë edhe atat të cire të gërgojnë nga adhurimi i Allah subhanu e talë dhe të regojnë mendim dhejnë më thotë nuk e adhurin Allah në më dhuruar a ta do t'i grumbulloj Allah të gjithë dhe më thotë në për një Edhe gjithashtu thuat më pas: "Ummal ladhina istankafu wastakbaru feyuadhibu ma'adaban alima." Dhe kjo thellet uosmbapse, do të thotë që instinkafi, do të thotë që njeriu të tërhiqet polqeji, që të Allahus, utreguar, të Allahut, Allahus, dhe mos e pëlqejë që ta dhurojë Allahu subhanahu wa taala. Edhe u treguar mendimdhënësve adhurojmë Allahut, Allahu subhanahu wa taala dinë dhe shkojtë me një dashkim të thellë. Ky është pomundimi në mendimdhënësve. Gjithashtu Allahu ka treguar në shumë ajete kuranore që mëndimënësia e shkak për të larguar njëri nga gjenneti Thotë Allahu Subhanu wa ta ta'ala në Koran Eljom e të uqëzohu në adhab e l'hunim i ma kuntum të këllun Arallaj Gajar al-Hakko o kuntum an ajati të stekvirun Thotë, sot dëndëshkoni me ndëshkimin për shtruës për shkak të, të pa vërtetësis që thoshit ju për Allahu Subhanu wa ta ta'ala dhe për shkak se ishtë mëndim dhejnë dhe argumentet të ti Gjithashtu Allah, subhametale, e kanë zirë i blisi nga gjëneti për shkak të mendimasi së ti. E këtë regonë që mendimasia për shkak të anë zirë një nga gjëneti. Për në profetit së në lehu sëllën ka thënë hadithin e saktë, nuk hynë gjenet aji që ka në zemën e ti një thërmi i mendimasi. Po të hynë nuk hynë gjenet aji që ka në zemën e ti një thërmi i mendimasi. Gjithashtu Allah subhanu tala ka të reguar në Kur'an Në disa e dhe tja Se mëndim dhejt Nuk e mbajnë përgjëjsin E pas, atyre pasus dhe të tëre Në më thëm Njërëj që bëjnë mëndim af Edhe atë e ndjekin njërëz në mrapa A i me gjithë mëndim afsinë E ti të një gjyëkimin do tërhiqet Vë dhe kopëtër problemin e ti Në atë ditë që nuk i bënë dobi më këthimi dhe pendimin të këllahu subhanënë ta'ala. Edhe për këta ka të rëgurë allahu subhanënë ta'ala disa ajete. Thotë allahu i madhurua më kala lëdhine sundhe i fuli lëdhine stekë baru, bel mekru lejli o nëhar. Ka të rëgurë e thotë edhe dhe i thona ta cilet ishën të dobot, menim dhejme. <clears throat> thotë ka qen ma shtrimin që më bënit ju natën dhe ditën që na urderonit ne të lagoshim në o adhuroimi Allahu ti bën më ti shokët. Kjo ka qenë shkak, shkaku që ne humbim. Dhe kjo është një bisedë që bëjnë mosbesimtarët me njëri-tjetrin në xhenem, ku i thon mendim dhënë dhe paria, me një mendë ka përshëllim Allahu këtu paria. Me zata janë zakonisht mendim dhënë. U thon njerëzve nuk u humbëm ne, po ju humbut vet. Dhe u thon paria, u thon njerëzve thjesht përkundër ju na tërhojën në xhenem dhe u bë shkak që ne të humbim. Kush mendim mosia? bashka që do të çon në një xhenem edhe të bëhet shembull i keq edhe për njerëzit gjithashtu Allah subhanahu teala ka treguar që besimtarët e vërtetë, do besimtarët e mirë janë larg sasisë të, të ulët që është mendemosia innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'ibadatih atë ditë siret entë zoti jot nuk janë mendimdhëj ndaj adhurimit të Allah, domethënë nuk tregojmë mendimdhëj, nuk nuk largohen nga adhurimi i Allah subhanahu teala Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur shumë hadithe për çështjen e me nëmsis dhe ndërto hadithash hadithi Burairës radallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë dialogoi një herë xhari dhe gjeneti. Gjeneti, gjeneti, gjenemi, klasë minja tjetër, minja tjetër, dhe xheneti, xheneti dhe xhenhemi, klas me njëra tjetrën, me njëri tjetrën. Dhe isht xhenhemi xhenetit, tek u ndo hyjnë me ndëmbënt e thotë gjënetit e kunë dhe hy njëzit e dobet dhe njëzit e thjesht mm -hmm. thot, i thotë Allahus më hanët e ala i thotë gjënetit tje në dëshkim jim dhe shkoj me ty këtë dëshiroj dhe i thotë gjënetit tje më shira jim e më shiroj më, më antej këtë dëshiroj edhe që të dyje dhutin bëshi Allahus më hanët e ala hadjet rësmeton Bukhariu i thotë gjënetit të rësmeton Ebu Selebe ibn Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu taqallahu utekoi Nj Abdulllah ibn Amr ibn al-As me Omer radhiyallahu anhu në Mervaa. Mervaa është vendi ku bëhet sai nga Safan me anën e dytë, janë dy male të vogla, dy kodra. Mervaa është anë e dytë. U takuan këta dy sahabe në Mervaa. Edhe ne qoha Abdulllah ibn Amr ibn al-As, edhe Abdulllah Omeri fillon çaj. Fillon të çajë. E i dhon një sipë çajan. Po më tha ky person, do të më pavdolem emrin. Më tha se ka djuar profetin sallallahu alaihi dhe selem thotë: "Kush ka në zemrën e tij një thërmi, një thërmimën thërmi, e mosi, e hedh Allahu më turin në xhenem." Kush ka në zemrën e tij një thërmimën e mosi, e hedh Allahu më turin në xhenem. Dhe Allah subhanahu wa taala ja shpoblemonë ndëmërinë siç e thash në të kundë të njerëzve të tjerë. Para ne treguat dhe këtë transmeton E ka treguar një poet dietar në librin e vet nga emri Mushebe. Thot ishte një herë në Mekë, në Mekë. Dhe pas ndëmit Safas dhe Marwas, ndër kur bëhet sai, thot, pa një person që kishte hyrë në një mushk. Ëndërmi ti kishe disa njerëz të cilët i shtynin njerëz me forcë, i largonin që të kalon të ky. I shtyn njerëz me forcë, von ky hyri në mushk dhe shërbëtorët e tij synin njerëz, hapin rrugën, hap rrugën sepse kalon kushdo që kalon. Pasëto u, u ktheva, dhe u ktheva në Bagdad. Apo kanojti ju kur shikoi një person thotë të zbathur, flokë gjatë, shumë të të ndogur, edhe po shikoi me vëmendje. Ai më tha, më than pse më, më shikon tha. I thash mu duqe si një person që kam parë në Mekë dhe ja tregova se si e pash në Mekë. Dhe ai tha ky personi, un jam ai personi, thot. Sheq se i shndrru Allahu. Ati ishte me mushkë dhe kishte butohet që i përzin njerëz që dalgonin me zor, që t'kalonte ky, kurse aty që i shndrru Allahu në një njeri të vobekt që nuk e shikoi dot me sy. I thot, un jam ai personi, thot. I thot, "Ky për çfarë bëi Allah me ty, u? Pse? Pse u kërkë këtë gjendje?" I tha, "Sepse un thot, un ngrihta, domodin e ngrihta kokën në në atë vend ku gjithë njerëzit tregojnë modest, atë thjesht. Pra në edhe Allahu i madhëruar thot më përshëtërojtë në këtë vënd ku njërë zë tjitë nërën kohën lartë. Në kërë është dhe më shpërblimi me në më dhejmë i qënë dëja. Më të tërgohet se subhanë Allah, Irako dhe Bagdad dhe i dhe më dhejmë vëqënë ti ka qënë vëndë të qëdirave. Ka qënë një e, khalife në Bagdad. Shumë Gjakatar Shumë i kesh I riftë e një torturon të njërës një vristë E mëra gjithë e gjithë një frik Dersa deshë Allah i më dheruar Që e poshtrojë atët Ndërko që gjithë njërës një frik E poshtrojë Allah E jamonë në pushtetin Jamonë në shdëgjë që posëdonte Dhe lanë të, të vëbek, të varë Doli vëdil të pasene për Dyrë të gjamive Dhe me një robe të rrëtskosur dhe u lutështë njërëzë dhe u thoshtë atyre i lutën për hirtë Allah mjëm një pak sadaka të shdo u lutën për hirtë Allah mjëm një pak sadaka kështë o ditën për dyret Subhanallah si e pështronë Allahu një rion kura i dëshiron të të regohet me një madhë për parë kërjesëve të Allahu Subhanallah i dhe shu të regohet se Abdullah Musalam Radiyallahu anhu kaqen një besahve shokë vet profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qen prej dietarëve të xifut i cili kur e pa profetin sallallahu alaihi wasallam u bë besimtar. Ai e thot tregon Abdullah ibn Hamzale, thotë e pa shah Abdullah ibn Salamin duke kaluar në Tregut dhe kishte marrë një një tufë druhut. Tufë dru nëpër treg. Dhe i tha pse bën këtë llojë? Sa kishte nevojë? Kishte pasuri më radh gjithë, nuk kishte nevojë të mbante dru për të shitur. pse bën këtë llojë? Ku allajm adhurat ka von pasuri e ti nuk ke nevojë për këtë. Farë bëj këtë lloj gjëje po të larguar nga vete ime mendim masivot. Sepse un kam dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe selem thotë nuk hyn xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmim të masiv. Me çfarë largonte duke bërë punë thjeshta, të cilat e ulin njeriu dhe e tregojnë atë të thjesht përpara të gjithëve, dhe jo të lartë. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem në hadith tjetër Njërëzit më të dashur të kun Dhe më të afer të kun Dite në gjukimit janë ata që janë më të mirë në moral në tyre Dhe njërëzit më të onë rrujër të kun Dhe më të largët prej me ditën e ditë në gjukimit Janë lafazanët Ata të cilët Flasin fjallë të shumëta Edhe fa el mu të fejhikun I tha nëjë dërgurë allaut Zëmëtën më të fejhikon Tha me një më dhejtë Tha me një më dhejtë Në më këtaja në të atësirët ja më largë Se shë duku shtijet e dhë një gjukimit Nga profetisë sa më allave sërem Ma ti profetisë sa më allave sërem ka të reguar një hadit sakt Që me një më dhejtë Do dhe rinjallë dhë një gjukimit njerëzit Në formën e njerëjut Por malësia ty është sa malësia e milingonave Njësë është njerëzit, normalë, njerëzit, me limdhejt, Subhanallahu na pavlefsi që kanë tek ka Allah ata njerëz. I ngjat Allah jo në masë normale, ngjatsi në masë ka njerëz, por të vëdjen sa një mingon edhe forma është forma e trupit, fytyra e fytyrës tive dhe sa shumë vëdjen. Po profetul sallallahu ishkelin njerëz në kampot, nuk i nuk i shohin njerëz në gjykimin, shoh ku shikohet, diskaj vogël po fare. Kush kalon në gjykimin shkel në kampat, 19. Profitorët është i pak Se kuaj çonim dimësi njeriu, vallallai, po shtrim më të madh nuk ka. Ditnë gjykimit, po shtrim më të madh se sa ky nuk ka. Kush ka lënë nuk i shikoi me sy farë, por po e shkel me kam. Em pa vlerë, i fut Allahu subhanuhu te ala në xhenem dhe i poshtron atje. Allahu na ruaj nga mëdimësi kjo. Argumentet janë të çmta dhe gjërat e cilat flasin për çështjen e menimollsisë, por besimtarët i mjoftojnë disa argumente të cilat e përkujtojnë atë edhe zgjojnat nga gjumi i tij. Që truet përkse smundje kaq të keqe. Dhe dietarë gjithashtu kanë folur për çështjen e menimollsisë gjere gjat, unë nuk do zgjatem shumë vetëm se deshët u ku t'u rregoj një ë Ja e shkurtë treguohet që ishte një njeri dietar i cili quhet Mutarrif ibn Abdullah ibn Sheikhir. Dhe kalon rrugës dhe shikon një person duke ecur me mendimollsi, i cili quheshë El Muhallab, ka qenë komandant. Kishë vesh një rrobë prej mundavshi dhe ecën me mendimollsi për dridhej. Dhe i thotë që Mutarrif O Rabi Allahut, mos ecësh me këtë lëhëzi se Allahu do të dëgjorë ti u rrengu lëhëzi. I thaj, a e di di kush jam unë? i thoj po. Dithaja je, aiçi fillimi i jot ka qenë një pik uj pa vlerë. Fundi i jot është një kuform që do ta han krimbat, edhe në barkun tën ti tash je peslliçe. Ky je ti i dha. Edhe që atë do te la muhell bi Allah. Okay, si kemo nall Allah forma. Gjithashtu tregohet që Omrim al-Delezizi Për pasë të bëshe khalife, po heste, ishte, ishte njërë në mëjë, për përhesë me një lojë, hese me në malsie, pasë të bëshe khalife, pasë të hyntën atë gradën në do voçmërisë që kërkohëshe për ti, edhe e pa ta usi, ta usi me kejsa në limani, nga djetarët e tabjinve, edhe i gjyti me gisht në cep, i tha, nuk është kjo hecija atyre personë që kanë pislikë bargun atyre, Nuk është hejtë se atyre që kanë Ashtu më bagun në tyre Nuk është hejtë se atyre Nuk takon Dhe më thënë Subhanallah, si mund të takoj një personin Cili është i dobut, është i vogën Që tërgoj me një math Si dhëtë Allahu Subhanallah Kur'an O la të sajrë kërë këllin nëse O la të mshë fil ardhë maraha O la të sajrë kërë këllin nëse Dhe ti më së këthej Se bin në fytyrën e njerëzve, do të thonë kur ti nuk do ta shohësh asnjë person me sy, ja bën kështu. Domethën se për t'të treguar si që kjo është një pavlerë. Do të sigurt ti e, e konzon në ngradin e kafshëve, ti i lart. Tamam e kërmeni mos ia. Wala tamshi fil ard maraha, mos hezën tokot krenar, i qeshur, i gëzuar. Inne ka lan takhriq al ard wa lan tablugh al jibala tula. Fadallahu maður ti nuk e për çartokën dhe asë ke përta rritur gjëtë sinëmaleve gjithë thot kjo ti nuk e për qartokën dhe nuk e përta rritur gjëtë sinëmaleve gjithë thot, po për për su njuhet e gjithë thot qëar dhe thot s'ke për qipër e zhëtë s'ke për qipër e zhëtë mje mje, për qipër e zhëma tjetër që të më thënë që të më thënë që të më thënë të e ti nuk e mundi si ta çash tokën do të thotë që je i dobët nuk e gjatësinë maleve do të thotë që je i vogël i vogël i dobët a meriton t'tregosh mend i mardh subhanallahu më e do të thukthesh shpinë njerëzve të tashkoshu njerëzve me të shikosh me bir syrit ose të shikosh njerëz nga lart si the ministership të shikosh njerëz nga lart ti i vogël i shumë i vogël o njerëj je shumë i dobët Që dhe kohë të tjetë e malet, me dhe, dhe, dhe rasin e malet, sa arrit do të? Jo sa arrit, për ti e zero pare malet. Pare malet. Tja së tokën së të çanë do të. Dëme që e shumë i dopet. Ata e përqa të të rëgurë me në mathe? Së kërësu e. Për nësë aloha i madhuruar, që mosë mos i shikoj njërizë me lartë, dhe ath musë hes me kryen lartë në tokë, duket të përqyrë vetja, sepse ti e i vogël, i edhe i dopet për modestia vetëm thjeshtësia kjo ka qenë cilësia e profetit sallallahu alaihi wasallam edhe kujt nuk i pëlqen kjo cilësi edhe kujt nuk i mjafton modestia atëherë xhehenemi do t'i mjaftojë atij edhe ai është vendi më i përshtatshëm për të sepse xhehenemi është përgatitur për mendimëdhënës. Edhe së fundi mendësia është kundërshtimi i vërtetës dhe nëmblefsimi i njerëzve Kush nuk e faron vërtetën kur i vjen, dhe ku i duket vetëm më i mirë se të tjerët, ai është mendimadh, letra rishikoi veten ti, e tij përpara se të djevon, sepse Allahu i mëdhëruar nuk ka nevojë për mendimdhënës, madje do ti poshtrojë ata më shumë se çdo poshtroj çdo kënd tjetër që ka ekzistuar në faqen e dhëvot. Që sallahu i mëdhëruar që na ruaj nga mendimosia, edhe ne shpotoj zemrën tona nga kjo smundje e keqe, edhe Të na falë gjuha të gjitha, Allahu na shpëton të gjithë.